på vilket det ni tycker om är eller gränselöst Nova Nova Nova Du lyssnar til Radio Nova. Radio Nova er gränslös på FM 99,3. Viss det passar bättre in för dina gränser och inte är gränsöverskridande nå.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 Radio Nova er gränslös på FM 99,3. Klaus Jackson and Maus, Max Jamerson and Coos, Jax Jones and Kamau, Keks Jamerson you finished with your TikTok? Hello. Is the possible dream for dine gränser og inte er gränsösprengande nok? God kveld, god kveld. Det er en grenseløs god kveld. En ny tidsregning har startet. Endelig skal tiden komme oss i møte der alle globale og vitale problemer for alle jordens skapninger blir løst, og vil føre til at det vokser blomster på steder blomster aldrig har vokst før. At det vil skapes tanker, ideer, visioner og handlinger som gir alle jordens skapninger en bærekraftig verden. Og der helmennesker og halvmennesker og mennesker som knappt er hel eller halv, kan leve i en sameksistens som bare kan ha eksistert før mennesket eksisterte. Dette er pur nytt. En liten baby med en mutasjon. Med en gave fra der man tror det kommer fra. Hvis man skal trekke tråden så langt som mulig uten at den ryk, og president Barack Hussein Obama av verdens mektigste og mest innflytelsesrike nasjon, ryk som historiens største vits. En nasjon som velter hele verdensøkonomien på grund av boliglån. En nasjon der hvem som helst kan nå hvor som helst og bli hva som helst, bortsett fra en hel del tilsynelaten ting ingen amerikaner vil uansett. USA har valgt en president som sier han vil forandre, og yes we can! Forandringer for verden kan bli en gigantisk skuffelse. Ja da, alle drømmene er i USA Forstår du? Thank you Thank you Da har vi fått besøk av journalist min Nerva, Jan Aril Stoen Velkommen til oss Har verden fått en grenseløs frelser i Obama? Før valget var det en av Obamas vedgeri som sa at nå behøver ikke å tenke på å bensin tanken eller betale boliglånet mitt mer, for nå kommer Obama til å vinne og da gjør han det men jeg tror nok ikke det er helt så. Sånn. Det er veldig store forventninger til Obama, men selv om jeg tror at personer kan ha betydning for historien og politiken så er det nok tunge krefter som tilsier at det blir ikke noen store endringer i verden. Ja, for Obama lover jo veldig mye valgkampen. Han lover mange forandringer, eller change som har kalte det, på hjemmebane, men også mye på bortebane, og da spesielt hvordan han vil kommunisere med omverden. Men hvordan forandringer kan det gi? Ja, så kommunikasjon er nok ikke helt ubetydelig, selv om handlinger er viktigere, og det er klart at Obama har en annen stil enn det vi har hatt, hatt i USA nå de siste åtte årene. en stil som går ut på dialog og samarbeid med de allierte, og også bruk FN-systemet. Men hvilke forandringer kan man da se på den internasjonale politiske arenan? Altså hvis man først tar forholdet til FN og, og USAs ja. alenegang... Ja, det er, jo, det er jo det viktigste kanskje at Obama vil være mindre tilbøyelig til å gjøre ting på egen hånd enn det Bush har vært. Altså at han vil tenke seg om i hvert fall to ganger til før han går til ensidige amerikanske tiltak. Men det er jo ikke så, sånn at han har sagt at han ikke kommer til det. Tvertimot har han sagt at hvis det er nødvendig for å, svare, for å forsvare amerikanske interesser så det kan er mulig å få andre med, så gjør vi ting alene. Så det, det er ikke noe sånn radikal omlegging inte noe helt motsatt, men det er en annen vektlegging hos Obama. Så da hvis han, hvis han på en måte går til FN, han ville ha de og de virkemidlene mot, i kampen mot terror, og så sier FN, nei, det vil du ikke være med på, så tror du han da vil gjøre de i tiltakene han selv fin for godt. Det er i hvert fall, altså det er vanskelig å si uten å vite den konkrete situasjonen, men han vil være mindre tilbøyelig til å gjøre det en, en Bush har gjort, og så mindre enn McCain vil ha vært. Men det er ikke sånn at han aldrig vil finne på å, å gjøre det. Det er ikke noe sånn FN-spor som vi kaller i Norge der vi egentlig har avskaffet norsk utenrikspolitikk og bare følger flertall i FN. Det er helt uaktuelt for amerikanere. Altså, Afghanistan er jo et land han har sagt han vil satse mer på. Der det jo, vil jo kanskje få konsekvenser for Norge også, måten han eventuelt vil ha norske styrka til å kjempe i mer krigsutsatte styrker. Ja, altså her er det jo det er flere ting han har tenkt å gjøre i Afghanistan, men det mest tåndgripige er jo at han har lovet å sønne mer soldater. Det vil han sikkert ha litt problem med en del av Venstre i USA, sine egne velgere, men det har han jo sagt. Han skal overføre soldater fra Irak til Afghanistan. Så har han sagt at han skal satt seg mer på civil oppbygging, men det, jo, det henger litt sammen dette. Alle er for å bygge opp sivilsamfunnet og sånn i Afghanistan, men det er vanskelig å gjøre det uten å ha sikkerhet. Og det kommer litt to ting sammen. Flere soldater in. for og vinner militære seier, og så kan det bygges opp. Og så har han også sagt at han skal prøve å komme til en avtale med Iran, det får vi nå se, det er vanskelig å komme til en avtale med Iran. Ja, det vet man jo ikke når man ikke har prøvd, for USA har vel ikke prøvd det tidligere egentlig. USA har ikke forandret direkt med Iran på lenge, men USA har jo vært del av en gruppe der på en EU som har forhandlet på vegne av Vesten, og det har jo ikke ført til noe det heller. Så jeg er ikke veldig optimistisk på at det skulle være noe grundlag for noen stor endringer i forhold til Iran. Det kan godt bli at denne dialogen da blir bare prat, at det ikke kommer noe ut av det. Men Obama vil nok være mindre tilbøyelig til å godkjenne bruk av militære midler, både på egen hånd og fra israelsk side. Men tror du da det blir mindre krig med Obama som president? Det er et veldig interessant spørsmål. Eh, fordi selv om det er sånn at Obama nok vil være mindre tilbøyelig til å gå til krig, og nå er det jo sånn også fordi USA har hatt problemer i begge disse to stedene, i Afghanen og Irak, så selv McCain vil ha vært mindre tilbøyelig til å gå til krig, så er det likevel eh, en mulighet for at, er at Obama vil bli testet. Som Joe Biden, hans vicepresidentkandidat, sa 14 dag før valget, så kommer Obama til å bli testet. Det kommer til å generere, skapes en internasjonal krise i løpet av de første seks månedene, som skal teste om Obama er en svak president eller ikke. Så det er den, det elementet som taler for at det kan bli mer konflikt med Obama, ikke mindre. Fordi andre er ute etter å se om han er en svak president, sånn som Jimmy Carter var. Så vi kan rett og slett komme bli skuffet, da? Veldig mange kommer til å bli skuffet over Obama, både utenrikspolitisk og innenrikspolitisk. Det har ikke så veldig mye med Obama å gjøre, men det har med en voldsom, voldsom oppbygging av forventninger, som Obama delvis har bidratt til, men også mange andre har bidratt til. Vi har urealistiske forventninger til hvor store endringer dette skal medføre. Ja, kan, kan rett og slett media ha forledet oss til å tro at vi kommer til å få en som kan ordne opp, eller er det eller er det, det mest geniale saktrekket Obamas holdkampanje har fått oss til å tro Altså dette har nok litt det har noe med oppbyggingen av Obama å gjøre, og så har det også med kontrasten til Bush å gjøre at vi nå ønsker og håper at det skal bli mye bedre når Bush går ut og Obama kommer inn så det er en, det er en forventning at vi håper at alt skal bli bedre og det er jo altså, det er en ny sjanse det er nye folk og ting kan bli bedre og det kan bli endringer, og det er vi håper da at det ska bli til det gode, og det er ikke sikkert. For en anting ting er jo rett og slett uh, det å, å hjelpe de fattigste land i verden, og da er jo uh, handel et, et stort spørsmål, og det er jo mm. noe som Obama egentlig ikke har vært så veldig for frihandel, Uh, hvordan vil det bli i en i en verden nå da med, med Obamas president i forhold til frihandelen? Vil den forandre seg? Ja, det, det er også et sånn stort spørsmålstein, fordi Obama har uh, uttalt i valgkampen, særlig tidlig i valgkampen, en ganske proteksjonistisk ordelag. Altså, han, han uh, har vært negativ til å inngå flere handelsavtaler. Han vil reforhandle nordamerikanske frihandelsavtalen. Han, han vil premiere, premiere bedrifter som, som ikke outsourcer virksomhet og så videre. Og Sist vi hadde folk som snakket sånn samtidig som vi hadde en økonomisk krise av store dimensioner det var i depresjonen og da fikk vi en voldsom snuoperasjon på hans politikk, en veldig protektionismen som økte krisen. Jeg tror ikke det blir så ille nå, for jeg tror Obama egentlig mener så mye av dette. Dette er mye fri ri til fagbevegelsen som er en viktig del av hans allianse. Jeg tror ikke han kommer til å følge opp veldig mye av det. For det var jo kollaps i forhandlingene i verdens handelsorganisasjonen tror du den på en måte kan bli gjennomprøttet? Nei. Altså den altså, vet jeg det ligger nå dødt ikke dødt, altså det fungerer jo, men det skjer ikke noe særlig der Doha-runden er død og det kommer ikke til å skje noe der på en stund valget Obama peker i hvert fall i retning av det kommer til å skje noe. men at vi får en, på den andre siden at vi skulle få en internasjonal handelskrig det tror jeg heller ikke. Vi får en liten justering i retning mindre frihandel, etter min mening, men ikke noe dramatisk jeg tror i hvert fall ikke det eh för det är ingen som har tvekat med då Obamas rådgivare är väldigt klara på detta de er freelance tillhörig flera av dem bland annat hans hans stat inställd han utanför blir anställd av Shepard Stabs chef Nova er gränslös på FM 99,3. Gränslös Du hører på Grenseløs på Radio Nova, og vi har med oss journalist for Minerva, Jan Aril Snoen, og vi snakker om Obamas verden. Kan verden bli et friere sted å leve med Obama som president? Det er et stort og vanskelig spørsmål. Hvis vi begynner med USA, så er det enkelte områder der, der Obama er klart mer liberal. Altså han er mer liberal i abortspørsmål, i forskning i homofile partnerskap, sånne ting. Eh, og så er han mindre liberal utenfor mitt stålstede i en som har med skatt, skatt og sånt å der han vil ha høyere skatter og sånt. Hvis vi ser viktigere kanskje globalt, eh, så... Eh, så tviler jeg litt på det, men det kommer litt an på vad du mener om, om USA har rett og plikt og anledning til å utbrede demokrati og frihet i andre land, og hvordan de skal gjøre det. Altså, en av grunnene for Irakkrigen var jo det, og ja, veldig mange, særlig i Norge, er uenige i den begrunnelsen. Obama er mer tilbøyelig til Gå inn militært der det ikke er tydelige amerikanske interesser, for å si det sånn, en mer, en mer eh, tydeligere idealistisk intervensjon, ta for eksempel Darfur, eh, eller vi kan si Kongo også, det er områder der Obama kunne være mer fristet til å gå inn, for du kan ikke anklage amerikanere for å ha noen egne interesser, dette er re rendyrket for å redde, redde folk. Men mindre at de vil ha diamanta da? Ja, det får det uansett altså det, er, det vil uansett være, være Regimene der som styrer den holden Jeg tror ikke det går an å konstruere noe sånt I hvert fall ikke i Darfur Der de ikke har noen ressurser heller ja, Det er noe olje men, men det er ikke sånn så Obama vil kunne ha noen sånne motiver Men de vil ikke være sterke nok Kan vi ikke gjøre noe Akkurat som Clinton ikke gjorde noe i Rwanda Så det er jo dilemma her altså, Hvis det ikke er noe egeninteresse for Vesten Så gjør vi ingenting verken republikaner eller demokrater eller NATO eller Arbeiderpartiet eller Høyre gjør noe med det. Vi gjør bare noe i hvert fall når det er sånne type der det trengs militære så gjør vi bare hvis vi har noe egen interesse i det. Så sånn sett, så tror jeg ikke det vil skje særlig mye for de undertrykte i verden Um, og så er det mer spørsmål om vi får en bedring i økonomien Som også er et frihetsspørsmål for så vidt Om vi tror at Obamas økonomisk politikk vil fungere Og det er litt det med frihand som vi snakket om før i pausa Så tror du at medaljens baksida kommer frem nå Eller kan han utføre et av de mest kompliserte politiske utfordringene som finns Å få fred i Midtøsten, for eksempel Nei, det kan han ikke ikke uh, Nøkkelen til fred i, i Palestina, Israel, ligger ikke i USA. Det ligger, det ligger der. USA har i perioder trykket mer og mindre på Israel, men det er, det er ikke nok, fordi de har ikke styring og innflytelse over den andre part, Hamas særlig. Muligens innflytelse for PLO, men men det er ikke nok, så det tror jeg ikke vi får nok et nytt initiativ, kanskje en ny, ny runde i Midtøsten, men først må vi få en ny israelsk regjering, så må palestinere kaste ut Hamas fra sin regjering, så er det noen muligheter, men det ligger, Barack Obama spiller en underordnet rolle der, etter min mening. Det er mange som er vene med i det, men det er da min mening. Jeg bare tenker på, i forhold til hans måte å kommunisere på, tror du ikke han kan ha evnene til å se ting på en litt annerledes måte enn det amerikaner hanske politikere har prøvd på før. Jeg tror ikke Palestina-problemer la seg løse gjennom samtaleterapi. <laughs> ok. <laughs> Stemninger rundt Obama da han ble valgt var jo nærmest euforisk, og da, ikke bare i USA, men uh, er det ikke litt farlig? Du er, virker jo litt kritisk til Obama, men er det ikke litt farlig at man blir kanskje litt ukritisk til Obama? At man opphøyer han til noe over oss selv og alle andre Jo, det er klart det er, det er uheldig både fordi du da Kan gå glipp av det som er Obamas virkelige politikk Også ubegrunnet blir for skuffet på Når dette her ikke går så bra Som du trodde Det er alltid bedre å ha en realistisk innstilling Selv om altså begeistering i seg selv Er jo fint Men hvis den er litt dårlig forankret i virkeligheten Så, så fører det bare til nedturer Og det står vi foran, tror jeg så, så da vil det problemet som har vært lansert at komikere og vitsemakere i USA nå ikke vet helt sin armer og at de ikke vil finne noe å med Obama. Du tror det vil bli no mer enn noe å finne noe å på med Obama? Det, det tror jeg også, selv det har vært det er nok en tilbakeholdenhet uh, der, fordi um, amerikanere er jo veldig politisk korrekt i forhold til, uh, til raset for eksempel. Uh, ikke alle, men veldig mange av dem. Uh, så det, det har uh, skjermet Obama litt for kritikk, men også gjort det litt vanskeligere å spøke. Det, det, den barrieren tror jeg kommer til å bli mindre. Eh, så du får, du, får nok, du får nok humor runt Obama også. Du kommer til å se ganske raskt at du får kritik både av den humoristiske typen og, og mer substantiell kritikk. Den pressen som nå har bygd opp Obama vil også bidra til å, å dra ned. Det er pressens oppgave. Vi ser det også i Norge eh, i politiken at du bygger opp folk, og så drar du dem ned igjen. Eh, så, så den kom, vil komme, men at hvis noe svakere... Altså, det blir ikke det samme som med Bush, fordi pressen er jo altså USA er relativt venstreorientert så, så de beskytter sine vegne bedre enn med Bush da, men, men de er også maktkritiske, så, så pressen vil være kritisk til Obama når han nå sitter med makten, i hvert fall han får tre måneder, sex måneder sånn honeymoon, og så blir det kritikk har USA med dette valget pekt nese til resten av verden ved å vise sig som landet der hvem som helst fra hvor som helst kan oppnå hva som helst? Ja, jeg, jeg tror ikke akkurat det har vært motivet, men det er, i fall, det er en effekt som også har vært mye omtalt i Norge. Dette spørsmålet, kan en innvandrer bli statsminister i Norge? Det viser i hvert fall at USA er et at det er et land der det går an å komme seg opp nå er det sånn at det kan også gjøre i Norge, Norge er også et land som folkene gjenfra kan komme sig opp men men den amerikanske drømmen den lever og den symboliseres veldig gjennom dette at du kan komme fra dårlige kår og også med ulempe sånn, i forhold til gammel rasse diskriminering og komme deg opp. så det er, det er en positiv del med det amerikanske samfunnet som nå er bekreftet som er ett positivt budskap også ut til resten av verden vi, vi kan få til dette hvis Obama hadde vært Arbeiderpartipolitiker, hvilken posisjon tror du han, han hadde hadde? <laughs> mener i den norske regjeringen eller noe sånt? I det norske Arbeiderpartiet. Ja, altså, jeg tror Obama vil kunne, ville kunne også stige i graden i Norge, og det er på grunn av at han har de kommunikasjonsevnene han har. Altså, han har også mange andre ting. Han har intelligens og, og kunskap og mange positive ting med Obama. Han mangler litt erfaring, men det får han jo etterhvert. Eh, jeg, jeg tror ikke at det hadde vært barrierer mot Obama i Norge. Jeg tror denne, at innvandrer ikke kan nå opp i norsk politikk er overdrevet. Det er mulig. Eh, det er nok ikke uten barriere i Norge, vil jeg ikke si, men det er mulig å overvinne dem. Så vi vil ikke få, om ikke en statsminister i nærmeste fremtid, så vil vi nok få, vi hadde jo Ramin Ossmundsen som var innom som statsråd, og vi vil få flere statsråder med innvandrerbakgrunn i de nærmeste årene, det er jeg sikker på så det tror kanskje Obama hadde vært statsråd i dag hvis han hadde vært norsk eller politisk. Ja så han hadde, nå er det ikke vanskelig å sammenligne norsk og amerikansk politikk og stil og sånn, men men jeg tror absolutt at en type som Obama med, med, med de egenskapen han har vil ha gode sjanser også i norsk politikk. Ett siste spørsmål, legg, hvordan politikere i Norge kommer nærmest Obama i måten å, å kommunisere og, på i forhold til velgerne? vi har ingen, vi har ingen politikere i Norge som, som er som kan holde gode taler, for eksempel, finnes ikke. Eh, vi har hatt noen få tidligere som kan holde morsomme bordtaler, altså Jan P. Syse og sånn, men, men, det, er, men det er også en spesiell stil. Vi mangler de verbale evnene som Amerikaner og briter har, men jeg tror har mye med oppdragelse og skolesystem i Norge å Så det, kan, det, det er ingen. Det er jo trist. Southbound, cruising with a half pound Blue light spinning round Better put the hammer down Federal Tennessee, ain't nobody stopping the short run State line, gotta keep making time Alabama high test For huff paint, cocaine Playing chicken with the train Grenseløst? Grenseløst eller grenseløst? Barack Hussein Obama ble natt til onsdag 15. november i år valgt til den 44. presidenten for USA. Men ikke bare det, han ble også president for verden. Noe annet er naivt å innbylle seg. Norske politikere, EU, Russland, Japan og Kina blir som små mikrober i forhold. Tilsammen har resten av verden knappt ei knappenål å stille opp med økonomiske forhold til USA på den lille i våre vi bor på. For deg som tror att profetene spå om Jesus tilbakekomst, og tenker at Jesus har tatt form i en tale for mannen av keniansk, kansas og havaisk herkomst, og at han skal redde verden og sørge for at alle kriger opphører, fattigdom avskaffes, klima reddes, og energi og mat fordeles broderlig mellom alle klodens innbyggere, bør gå vaske hendene så fort som faen sett merke på vägen. Ingenting er gjort. Vi lar oss forstrylle. Vi lar oss lede. Vi liker alt som rimer med gott og da mener jeg ikke ordet godt. Men så lenge det rimer i hodet vårt, så funker det. Men vet ikke det. At bevisst fremstillingen satt i system fjerner alle forsvarskerker og gjør oss blind jeg skal like å se forandring. Jeg ska like å se en verden der alt ønskes skott, og der alle mennesker har like muligheter. Hvis man skal tro, hope og være en smule naiv, for ikke snakke om drømmene. Men det funker bare ikke sånn. Med mindre Obama er sosialist, vil de fortsatt gå og vasse i en gjeldop av kapitalistiske verden. God tur og takk for nå. Olav Geotekniker Mamadou takker for oss, og vil gjerne takke journalist i Minerva Jan Aril Snoen. Takk for oss.